Вегетарианството. Веднъж като се върнахме в салона, след гимнастическите упражнения, една сестра сподели, че изказаните в сутрешната лекция няколко думи за вегетарианството са породили в нея нови мисли. Тогава учителя разгледа пред нас въпроса за вегетарианството по-обстойно. Началото на духовния живот е вегетарианството. То е начало на възпитанието, защото духовният живот изключва насилието. Никой не би могъл да бъде духовен, ако не е вегетарианец. Месото е една неестествена храна, понеже съдържа много отровни вещества. Приклането се заражда страх и омраза у животното, поради което в организма му се образуват и отровни реакции. На това се дължи и нервността на цялата бяла раса, а и днешната неврастения проистича до голяма степен по същите причини. От друга страна, веднага след смъртта на животното започва трупното разлагане, и възникват други отрови, наречени птомаини, левкомаини и прочее. Много е умна котката, че предразполага мишката преди да я изяде. Оставя я е малко, играе си с нея. И когато почувства нейното разположение, чак тогава я е стиска от един път и я изяжда, за да получи месо без отрова. Понеже трептенията на бозайниците са по-нисши от тези на човека, затова той се спъва, когато ги еде и не може да се развива. Местната храна е проникната от трептения на животински страсти. А в това отношение растителната храна е чиста. Човек трябва да се храни с чиста храна, за да имат клетките му послушание. Ако човек дълго време се храни със свинско месо, ще добие свински характер. Ако се храни с кокоше месо, ще добие кокоши характер. Едно време, преди повече от 2000 години, Даниил и другарите му се хранеха с вегетарианска храна, и станаха по-красиви и по-здрави, отколкото другите, които се хранеха с месо. За много хора вече не е полезна местната храна. И за сега най-здравословната храна е растителната, но тя трябва да бъде прясна. Разумните същества са ни приготвили най-хубавото ядене, а ние сме го оставили на страна и ядем суха пастарма. Растенията са много добри готвачи. И кой друг може да готви така добре като тях? Българинът яде повече хляб, за да стане по-мек. Някои други народи ядат месо на закуска, на обяд и на вечеря. И добиват една груба активност в по-низша област. Ще мине доста време, докато човек се отучи да употребява местна храна. Но какво ще стане с него, ако е изял кошки? Ще го турят и в стоте. Тък му, когато ги колят, ще изпитва състоянието им. Сто пъти ще се повтори. А това е страшна работа. И в края на краищата, Хората ще станат вегетарианци, защото по вътрешен път ще се отучат. Клетките, които идват в нас от животинското царство, повече изразходват и по-малко придобиват. А растителните клетки, които влизат в нас, по-малко харчат и повече придобиват. Освен това, животинските клетки, които приемаме, са твърде непослушни. Сега човек е изостанал много назад и за да се повдигне, не бива да еде месо. Месоядните животни много повече боледуват, отколкото тревопасните. Вегетарианската храна е чиста. Хората на безлюбието са месоядни. Сприхавите хора са всякога болни. Има ли търпелив болен? Всичко му е криво, мрачно и твърди, че условията му не са хубави. Хубаво е такъв човек да стане вегетарианец, понеже растителната храна дава търпение. Хубаво е да еде домати, краставици, сливи и прочие. Такива храни са метод за окротяване на човека. Човек трябва да стане вегетарианец в физическо, в умствено и в духовно отношение. Някой може да е вегетарианец в физическо отношение, обаче в мисълта и в обноските си да не е и почувства, и помисли, трябва да се върви паралелно с вегетарианството. Ако има дори една разрушителна мисъл или едно разрушително желание, това е месоядство. Необходима е една нова философия на вегетарианството. Вегетарианството има резултат. Но това още не е онзи резултат, който трябва. Плодовете са богата литература на невидимия свят. И ако вегетарианството мине в по-високо поле, ще има и очаквания резултат. В яденето се съдържа и един умствен процес. То е цяла наука. Ще ти дадат да ядеш картофи, за да ги изучиш. Друго яче не би ги изучил. Този глупав, наглед Лук, е философ. Ще ти даде нещо. Казваш, ядох Лук и оздравях. Отслабнал си, обезкоръжен си, но едеш ябълки и се освежаваш. Една сестра попита. Децата трябва ли да се оставят сами да си избират местна или вегетарианска храна? Не. Те още не разбират и родителите трябва да им дават вегетарианска храна. Вегетарианството е бъдещ начин на хранене на цялото човечество. И за това, който сега е вегетарианец, той е авангарда на новата култура, която иде. Благодарете на Бога за новата рецепта на хранене. Череши, круши, ябълки. Оставете старото. Ще дойде време, когато хората ще ядат само плодове. Така ще се хранят с кондензирана светлина. Съвременните хора са слепи за много работи, дори мнозина не могат да различат листата на прасковата от тези на черешата. Аз, щом не видя круши или ябълки в дадена местност, отминавам. А когато ги видя да разперват корони, оставам. По плодовете познавам има ли благоприятни условия или не.